Quando você se levantou pela manhã, eu já havia preparado o sol para aquecer o seu dia e o alimento para a sua nutrição. Sim, eu providenciei tudo isso enquanto você viajava e guardava seu sono, a sua família e a sua casa. Esperei pelo seu bom dia, mas você esqueceu. Bem, você parecia ter tanta pressa. Eu perdoei. O sol apareceu, as flores deram o seu perfume, a brisa da manhã o acompanhou e você nem pensou que eu é que havia preparado tudo para você. Seus familiares sorriram, seus colegas o saudaram. Você trabalhou, viajou, realizou negócios, alcançou vitórias, mas. Você não percebeu que eu estava cooperando com você e teria ajudado mais se tivesse me dado uma chance. Eu sei, você corre tanto. Eu perdoei. Você leu bastante, ouviu muita música, viu mais ainda... E não teve tempo de ler ou ouvir a minha palavra. Eu quis falar, mas você não parou para ouvir. Eu quis até aconselhar-te, mas você nem pensou nessa possibilidade. Seus olhos, seus pensamentos, seus lábios seriam melhores... O mal seria menor e o bem muito maior em sua vida. A chuva, à tarde, foram minhas lágrimas por sua ingratidão. Mas foram também a minha bênção sobre a terra para que não te falte o pão e a água. Você trabalhou, ganhou dinheiro, que não foi mais porque você não me deixou ajudar. Mais uma vez você se esqueceu que eu desejo sua participação no meu reino. Com a sua vida, seu tempo, seus talentos e seu dinheiro também. Findou o dia. Você voltou para casa. Mandei a lua e as estrelas tornarem a noite mais bonita para lembrar-te do meu amor por você. Certamente agora você vai dizer obrigado e boa noite. Ei, você está me ouvindo? Já dormiu. Quem sabe amanhã você se lembre de mim.